Let's get it on. Jeg har fået gæster i studiet. Woo! Way! Hey Hej Fred. Hej Fred. Vi har jo lovet, at vi kan bare springe ud i det. Der var debat i nat, det og bare. vi har lovet, at vi skal analysere den. Og jeg var ærlig at sige, at jeg havde lidt meget om ørene, så jeg har ikke fået set det hele. Jeg har kun set highlights, men du lovede at se den. Ja. Men det første, du siger, da jeg henter dig på stationen, det er, at du faldt i søvn. Ja, og jeg tror faktisk, det var meget symptomatisk for, hvad for en debat det var. Fordi det var jo en helt almindelig politisk debat mellem to mennesker, der gerne vil opnå et embede. Og fordi normen i amerikansk politik er blevet så vanvittig, så det at to mennesker sidder og er politisk og har en debat, hvor der er lidt afbrydelser, der man går lidt på klinge af hinanden, der er nogle få øh, stråmænd, altså situationer, hvor man skyder folk noget i skoen, de ikke har sagt, osv. Det føles helt kedeligt i pludselig. Og det er meget symptomatisk for den debat. Ja, fordi det mindede vel egentlig lidt om en sådan almindelig dansk debat, partilederdebat. Jeg havde det, som om jeg sad og så debatten på DR2, og det er måske også derfor, jeg blev lidt døsig på et tidspunkt, fordi det er ikke altid det er lige sjovt. Øhm, noget af det, de kom ind på, det var selvfølgelig højsteret, som er sådan det sprængfarlige lige nu, og Pans blev ved med at slå på at han er bange for, at demokraterne vil pack the court. Hvad, hvad mener han med det? Hvad betyder Jamen, det? Pack the court, det er, at altså, okay, den amerikanske ret har ni ø, dommer på højester, ø, i, siddende i højesteret. Og pack kort det betyder egentlig, at man bare går ind politisk og udvider ø, altså, højesteret, altså mængden af mennesker, der sidder i højesteret, så man kan den til hver tid siddende regering, eller flertallet i det her senat, ø, senatet og senatsretsudvalget, de kan jo bare ø, udpege flere Dommere. Så hvis vi nu siger, at Biden og Kamala Harris rent faktisk ville øh, pakke the court, så kunne de jo, hvis de vandt valget, sige, okay, men nu udvider vi højste ret til, nu siger jeg bare øh, 15 dommere, og så udpeger de 6 dommere, ikke? Øh, så er de sådan op på 15, og så er der så flertal af liberalt lænende dommere. Og det er jo noget, som Ruth Bader Ginsburg selv var ude og råde imod. Altså øh, hende, der døde. Hende, ja, højstværstommeren, ja. der døde øh, i sidste måned. Det var hun ude og råde imod øh, nogle år før hun døde. Øh, tilbage i 2017, tror jeg det var. Øh, og Kamala Harris vil ikke svare klar på, om hun vil pack the court. Og det er jo nok, fordi der er mange demokrater, øh, altså kandidater til huset, kandidater til senatet, som har leget med den her idé. Og jeg tror ikke, de har lyst til at frasige sig muligheden on the record på direkte tv for at gøre det, fordi hvis du er demokratisk kernevælger, så vil du jo faktisk gerne se ja. Pack the Court. For jo, jo, det kan godt være, at nogen tænker, ej, men vi skal også holde på vores principper, og hvis vi gør det, så gør republikanerne det jo bare næste gang. Og det sidste har vi 90, eller 91, for at have et ulig i en så går der er inflation i det. Das. Ford, skal vi ikke bare lige høre det? Jo. Mike Pence jo. prøver flere gange at få Kamala Harris til at sige ja til at hun gerne vil pack the court, yeah nej, og hun bider ikke på. <laughs> When you speak about the Supreme Court though, I think the American people really deserve an answer Senator Harris. Are you and Joe Biden going to pack the court if Judge Amy Coney Barrett is confirmed? I mean there have been 29 vacancies on the Supreme Court during presidential election years from George Washington to Barack Obama. Presidents have nominated in all 29 cases. But your party is actually openly advocating adding seats to the Supreme Court, which has had nine seats for 150 years, if you don't get your way. This is a classic case of if you can't win by the rules, you're going to change the rules. Now you've refused to answer the question. Joe Biden has refused to answer the question. So I think the American people would really like to know if Judge Amy Coney Barrett is confirmed at the Supreme Court of the United States, Are you and Joe Biden, if somehow you win this election, going to pack the Supreme Court to get your way? I'm so glad we went through a little history lesson. Let's do that a little more. In 1864... Well, I'd like you to answer the question. Now, Mr. Yes, Vice sir. President, I'm Please, speaking. I'm chance. speaking. Okay. In 1864, one of the, I think, political heroes, certainly of the president, I I assume of you also, Mr. Vice President, is Abraham Lincoln. mm -hmm. Abraham Lincoln was up for re-election. And it was 27 days before the election. And a seat became open on the United States Supreme Court. Abraham Lincoln's party was in charge not only of the White House, but the Senate. But Honest Abe said, it's not the right thing to do. The American people deserve to make the decision about who will be the next president of the United States. And then that person can select who will serve for a lifetime on the highest court of our land. And so Joe and I are very clear. The American people are voting right now, and it should be their decision about who will serve on this most important body for a lifetime. Thank you, in, in Senator the American Harris. The people, Susan, are voting right now. They'd like to know if you and Joe Biden are going to pack the Supreme Court If you don't get your way in this nomination, let's talk about packing. You once Come again, on. gave a non answer. Joe Biden gave a non answer. <laughs> trying to answer the you American now. <laughs> People deserve a straight answer. And, and if you haven't figured it out yet, the straight answer is they are going to pack the Supreme Court if they somehow win this election. The, Men Mr. and women, Vice I, I, I got to tell you, people across this country, if you cherish our Supreme Court, if you cherish the separation of powers, you need to reject the Biden Harris ticket Come November the third, det var næsten tre minutter lang klip det der fred, og jeg skal værge at Det er jo lige før, jeg faldt ud, solen lidt ud. <laughs> ja, men det er jo sjovt fordi, at, at man kan næsten ikke klippe i det, fordi jeg synes, de tre minutter er rigtig interessante, fordi jeg synes faktisk, at begge to, begge debattører laver faktisk nogle rigtig gode kneb, fordi Hvis vi skal tage øh, øh, Pence først ikke, han aftvinger jo, prøver virkelig at aftvinge Harris at få et direkte svar på, om de vil pakke the court. Og han siger jo, men der er jo så mange tilfælde før, nu kan jeg ikke huske, om det var tallet, om det var 27 eller 29, men det, jeg tror, det er 29 tilfælde, hvor man i et valgår har udpeget nyhøjesteretsdommer. Øh, og så kommer Harris om, at det ene eksempel, som hun kan finde, men til gengæld også er et godt eksempel, og det er jo, at Abraham Lincoln, han, så ikke udnævnte en, fordi der 27 dage, dage før valget simpelthen kom en ledig plads i højesteret. Øh, og hun siger jo også, at folk stemmer lige nu. Altså, valget er jo i gang. Det er jo ikke, fordi folk først stemmer den 3. november, valget er i gang nu. Så lad os da, lad os da høre, hvad altså folkets øh, vilje øh, skinne igennem med, hvem der bliver højesteretsdommer. Men når det så er sagt, så, øh, så skal man også huske på, at der i 1864, der var der borgerkrig i USA. Altså ikke bare på den der måde, vi snakker nu med, at folk bare ikke kunne hinanden. Der var reelt borgerkrig. Altså amerikanere slog hinanden ihjel med våben øh, i, på, på Og Så det er jo også lidt det, en, det er en ordinære, lidt anden tid. Det er lidt anden tid. An... <laughs> Jeg vil nok forstå, det er en lidt anden tid. Der, der er forskel på at skyde på hinanden med kanonkugler og skyde efter hinanden i, i et Facebook- eller Twitter-kommentarspor. Uh, men... Og det sjove er, at til sidst, i, i sidst i den der lille seance, så kommer Pence også sådan helt, på sådan, øh, hvad kan man sige, sådan helt øh, juristagtig og siger, jeg vil gerne lige have referatet sige, øh, at hun ja, ikke svaret ja, ja. klart, øh, og hun derfor gerne vil pakke the court. Og det, det er en vanvittig god skudveksling fordi det er lige præcis sådan en sekvens, der gør, at Kamala Harris og demokraternes base bliver excited, og Pence og republikanernes base bliver excited. Det er sådan en rigtig god en, ikke, hvor de begge baser får noget ud af det, fordi de kan stå og sige, at den anden er total åndssvær, Udover The Supreme Court, så kom de omkring coronavirusen, mm. og der er det vel Kamala Harris, der har det bedste kort. Det er i hvert fald Kamala Harris, der får lov til at tale først, så hun spiller offensivt ud. Øh, og det er, jo, øh, det er jo meget svært at forsvare, øh, altså for Mike Pence at forsvare positionen. Og Mike Pence, kan man jo sige, er mindst lige så ansvarlig for USA's håndtering af corona, som Trump er, fordi Pence jo rent faktisk var den, der var lederen af den taskforce, der skulle begrænse... Øh, altså coronasmitten i USA så det er jo helt klart Kamala Harris store øh, trumfkort en ting er jo, at økonomien har lidt under corona som den har i alle andre steder også øh, men deres trumfkort mod Trump er helt klart at det er corona og det er corona er blevet håndteret dårligt skal vi lige prøve at høre The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. The vice president said, when asked, "Well why didn't youall tell anybody?" he said, "Because the president wanted people to remain calm. Well, let's go.: so No but Susan, I, this is important. Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm to speaking.: Herr Hinweise at Broward. Journalisten, der jo afslørede hele Watergate-skandalen, blev ringet op af Trump i vinter, hvor Trump jo fortalte, øh, Bob, at, øh, at der var den her virus på vej, og den var helt vildt farlig, men han vil ikke fortælle amerikanerne det, for han vil ikke have dem til at panikke, og det er jo det, Kamala Harris så nævner nu over for Pence. Hvordan reagerer han? Jamen Pence han bliver jo så sur som Pence kan blive, tror jeg. Han er en meget, det... af... meget afmålt mand, men bare det, at han siger, Uha, I have to weigh in, I have to weigh in on this, øh, det, det betyder, at han er sgu meget indigneret over det, Kamler siger, og det er jo også sjovt, fordi jeg synes faktisk, det Kamler har jo egentlig, det, det afgrænser sgu egentlig meget godt, hvad forskellen er på den amerikanske tek og det primært europæiske tek, Hvad skete der i Danmark, da corona kom? Der var jo ikke nogen, der sagde, at vi skulle tage det roligt, og der, altså, jo, jo, dødeligheden er lav, og sådan noget. Det var, at vi lukker hele landet ned. Dronningen taler på tv for første gang siden 2. verdenskrig. Jeg siger ikke, at budskabet fra politikernes hånd og sådan noget, var panik, men det var i hvert fald, at I skal frygte det her. Og det ser vi jo fortsat af tema i Europa, ikke men nu er det ikke vi unge mennesker... Vi godt vil, at vi ikke dør af det, men der er senfølge følge videre. Det behøver vi ikke gå mere ind i. Men det er bare det at sige, at Trump han ville jo gerne have, at business skulle være as usual, fordi han er en forretningsmand. Og ham og Pence har nok tænkt noget i retning af, deres crew omkring sig, at hvis folk begynder at blive urolige, så falder forbrugertilliden, så vil økonomien bare lide endnu mere skade, og så kommer der endnu mere ud af det. Og det er også det, Trump han har sagt i, i sit sygdomsforløb, han har haft i den uge, vi har haft, at han synes jo ikke, at man skal frygte virusen. Virusen skal ikke dominere sit liv, øh, folks liv, og det er jo det, mange har taget, altså mange øh, Trump-modstandere er blevet meget sur, øh, fordi, øh, ikke at jeg tror, at de synes, det skal dominere deres liv, at der er den her virus, men, men, øh, men øh, det er bare det der med, rolig nu folkens, der er styr på ja. det, det kan folk ikke lide at og høre. vi det. så jo, altså inden vi så scenerne i Danmark med toiletpapir og så videre, og helt proppet kør i bilka, der var de jo allerede gået mok i USA, selvom Trump ikke øh, Øh, fortalte om den her meget farlige virus fra Kina, så, så hvis man skulle tage hans parti og lave et forsvar for Trump, så var det måske meget godt for økonomien. Det er jo svært at sige, <laughs> fordi altså, der, økonomien øh, har det jo af HT i USA, øh, og man kan jo se Trump, øh, jeg så en, en graf her den anden dag, der viser, at Trump er jo faktisk den første præsident i mange, mange, mange år, der er i løbet af hele sin embedsperiode. Øh, nu har han så kun siddet i 3,5 bevares men han er den første der har haft et netto tab af jobs, jeg mener det var øh, netto 4 øh, millioner jobs øh, han har tabt, og det er jo det var også, altså, også svært, det er jo måske også åndfærd mod Trump at sige det, fordi vi nok er i bunden af det lige nu, øh, og da den spanske influenza var der for, for 100 år siden, der var økonomien, lidt i en V-form hvis I forstår hvad jeg mener ja. altså at den dykkede meget hurtigt og kom hurtigt op igen, øh, så det er måske for tidligt at sige, men man skulle jo være skart, hvis man var Cameron Harris og Joe Biden, for ikke at udnytte det her. Fordi Al det er jo, it's the economy stupid, det er jo økonomien, der vinder valg over alt i den mestlige verden. Så hvorfor ikke bare slå til det Trump? det er jo også noget af en mission, øh, penseren var på, han skal forsvare Trump. Og øh, hvordan synes du, han klarede det? Jeg synes, han klarede det så godt som muligt. Han prøvede at komme tilbage i offensiven ved, at blandt andet påpege, at Trump jo ret tidligt lukker grænsen til øh, Kina... Øh, og Biden jo er ude og kalde det et, et xenofobisk træk. Det er lidt uklart, hvis vi lige skal forsvare Biden lidt. Det er uklart, hvad det egentlig var, han kaldte xenofobisk ved det. Men i et stort svar på det her Trump-tweet, hvor han, øh, hvad kan man sige, fokuserer på, at de der, annoncerer, at, at, at øh, grænsen til Kina bliver lukket øh, for kineser, at så synes han, at der var, det var xenofobisk. og altså, den og flyvende grænse. Ja, den flyvende grænse. <laughs> altså indrejse. <laughs> det flyvende, ikke? Også, vi er med på USA. Grænser ja. op til Kina. Ja, bare ja, så folk også <laughs> øh, men løbe. Men, men, øh, og hvem er det, der står derinde og gør sig klog? Ja. <laughs> <laughs> men han sagde jo, at, at Trump har en historik af og fearmongering, og det er det, man ser med det, han gør, og kalder det The Chinese virus. Der var endda et par republikanske senatorer, der havde kaldt det Kong Flu. <laughs> øh, men, men, øh, men det, van, det prøvede Pinser at vende sin fordel af sagen, for at Trump reagerede hurtigt. Øh, Trump, Trump gjorde, hvad Fauci sagde, han skulle starte starten, Dr. Fauci, det er USA's... Øh, Brostrøm. Øh, Brostrøm. Øh, og, og så, så endte det jo med at billedet så meget, hvis man var demokrat, elskede man det Kamerasag, hvis man var republikaner, elskede man det øh, Pence-sag, så altså, synes i forhold til at USA har haft en højere dødelighed øh, per, altså, per, per million indbygger i forhold til så mange andre lande i Vesten, så synes jeg jo egentlig, at han kom fint ud af den, altså det, det er en tabersag og han har den egentlig okay Er det en debat, du vil opfordre vores lyttere til at gå ind og se sådan en halvandet times debat på YouTube? Kun hvis man er en politisk nørd Så begynder de på et tidspunkt i debatten at snakke om fracking, og øh, Pence han hiver op i hendes historik, hvor hun på et tidspunkt har sagt, at hun vil banne fracking. Kan vi ikke lige først, nu er du ikke biolog eller ingeniør, eller hvad man skal være for at forstå det, hvad er fracking? Men fracking det er det, man på dansk kalder øh, skifergas. og ski gas. Øh, det er jo, altså, fracking det er dybest set det, hvor man tager noget metangas op fra undergrunden som, uden at være ekspert, så skulle det være bedre, end at brætte en kul af. Det er stadigvæk fossilt, men det fortrænger dog mere CO2, end, øh, end så mange andre ting. Så det er jo en af måderne, hvor Trump-administrationen gerne vil mindske USA's CO2-aftryk, det er ved at gå mere over på sådan noget fracking. Og det er relevant, fordi at en svingstat, som eksempelvis Pennsylvania, har ufattig mange arbejdspladser inden for naturressourcer og udvinding af, af fossile energikilder, og fracking er en stor del af det, der tusindvis af arbejdspladser. Og hvor står Kamala Harris og Joe Biden i forhold til fracking? Jamen, Kamala Harris har flere gange til citat, og jeg har været tilbage og hørt lydeklippene bare lige for at være 100% sikker. Hun har sagt flere gange på live TV til debatter, at hun gerne vil øh, altså forbyde fracking. Joe Biden har sagt, at hvis vi skal være søde ved ham, så har han sagt, at han vil forbyde nye fracking Og det er jo noget, der især kom frem, da de prøvede at stå mål mod for eksempel sådan nogen som Bernie Sanders, som jo med åbne øjne gik ind til primærvalden og sagde, jeg kommer til at tabe i, i, i Iowa og i Pennsylvania osv., fordi jeg er imod fracking. Så gengæld vinder jeg måske mere hos de mere grønne, øh, hvad kan man sige, unge vælgere i andre stater end Pennsylvania, Iowa osv. Og, og nu er Cameron Harris og Biden jo ikke en primærvalgkamp længere. Nu skal de jo rent faktisk vinde det generelle valg. Og altså, primærvalgkampen, bare lige for at få alle med, det var dengang Kamala Harris, Bernie Sanders, Joe Biden og flere demokrater stillede op mod hinanden i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat, hvor Joe Biden så vandt. Og under det forløb, der har Kamala Harris og Bernie Sanders så sagt, at de vil ban fracking, og Joe Biden har sagt, at han vil banne nye øh, fracking-faciliteter. Og, og det der så sker ved hele det her primærvalg og generelt det er, når man så går fra primærvalgene og skal være hele partiets kandidat, så er man nødt til at lave det, der hedder pivoting. Altså man er nødt til at lave et lille pirouette og sige, okay, nu kan jeg ikke være så ekstrem længere, nu er jeg nødt til at gå efter midtervælgerne. Ikke? Jacob Ellemand, han står nok og siger nogle ting til interne vælgermødere øh, i Venstre. Han siger nok en ting der, og så siger han nok noget andet, når han står til en debat ude i et forsamlingshus, hvor der er folk af lidt forskellige slags, ikke også? Så skal så er der måske lidt moderering på, og det er det samme her, man ser i USA, at Kamala Harris dem, de var nødt til at sige, at de gerne ville forbyde fracking for at holde Bernie Sanders og dem nede i målingerne og vinde nogle stemmer til dem selv. Og nu hvor Trump er modstanderen, så er de nødt til at gå endnu længere hen mod, der, mod deres position og sige, nej, nej, vi vil ikke forbyde fracking. Fordi de er nødt til at vinde de der midtervælgere. Det er de så godt kunne stemme på Trump. Skal vi høre det? Ja. Men look, uh, Senator Harris, you're, you're entitled to your own opinion, but you're not entitled to your own facts. You yourself said on multiple occasions, when you were running for president that you would ban fracking. Joe Biden looked at a supporter in the eye and pointed and said, I guarantee, I guarantee that we will abolish fossil fuels. They have a $2 trillion dollar version of the Green New Deal, Susan, that your newspaper, USA Today, said really wasn't that very di different from the original Green New Deal. More taxes, more regulation, banning fracking, abolishing fossil fuel, crushing American energy, and economic surrender to China is a prescription for economic decline. President Trump and I will keep America growing. The V-shaped recovery that's underway right now will continue with four more years of President Donald Trump. The They, thank house. you very much. siger Pence det her? Det siger jeg nu, for at udstille hyggelig og for at stille uh, Trump og Pence bedre i de der Midwestern. Svingestater, hvor især Pennsylvania har rigtig meget fracking. Og det går også. debatten der spiraler også videre ind i den generelle klimadiskussion. Og der har Biden jo sammen med Bernie Sanders udarbejdet sådan en, en, en Green New Deal, som vist er lidt mere øh, moderat end den første Green New Deal, men, men øh, stadigvæk er en klimaplan, som. Virkelig går ind for altså grøn omstilling. Men omstilling betyder også, at der er masse folk i de her naturressource, øh, fossile industrier, der mister deres job. Så kan det godt være, de bliver erstattet noget grønnere længere ned ad vejen. Men de vil miste deres job, og det er det, Trump og Pence de virkelig slår på. At de skal blive grønne på en måde, hvor man stille og roligt går fra kulover over til fracking over til nu måske noget, der er mere og mere grønt. Men, men ikke, de, de er slet ikke med på den der vogn på den samme måde. Så de kører jobs, jobs, jobs. Og det er jo det, der lidt er sjovt, fordi jobsdebat jobs kører på to flanker. Ikke? Biden og Harris angriber Trump og Pence på, at covid-19 er blevet håndteret dårligt. og har ekstra mange jobs i deres, i deres mening i forhold til, hvad det kunne have gjort. Og Trump og Pence angriber Biden og Harris for, at de vil smadre jobs ved deres grønne planer og ved at tilbagerulle de skattelædelser, som Trump og Pence har Og når man så sidder som øh, vælger, der er ubesluttet i Pennsylvania, hvem lytter man så til? Ja, det kommer an på, hvad man arbejder med. Fordi hvis man arbejder med vindmøller, så, så synes man jo, det er en god idé med, med, med Harris og Biden. Ikke? Hvis man arbejder med fracking, så synes man måske, at Trump og Pence har lidt mere musik over sig. Ikke? Hvad hvis man er skolelærer eller sygeplejerske eller sådan noget? Det kan man godt nok an på mange forskellige ting, tror Kom så? Det, ja, det tør jeg ikke sige noget om. Okay. Det tør jeg virkelig ikke sige noget om. Vi får se, hvem der vinder Pennsylvania. Og så har du jo insisteret på, at vi lige skal snakke om dødsfald. Mm -hmm. Hvorfor? Fordi vi har to præsidentkandidater, der er abnormt gamle. Øh, Trump er 74, og Biden kommer til at være 78, den dag han bliver svoret ind, hvis han rent faktisk øh, bliver præsident. Og det gør det jo bare mere relevant end nogensinde før, at hvem er det egentlig, man vælger? som vicepræsident, hvem der, der kommer med i købet, fordi den person, som rent faktisk vinder præsidentvalget, kunne meget vel nå at give faklen videre til vicepræsidenten, når vedkommende er færdig. Vi har faktisk en lytter, der lige skrev til mig i dag. Han spurgte, hvad er oddset på, at Harris bliver kørt direkte ind som præsident? Er det noget, der kommer til at ske, at man simpelthen bare har taget Joe Biden som sådan en grænsekagefigur, han skal hen stemmerne, og så siger man tak for det, Joe, og så kører man Harris ind. Jeg tror jeg ikke på, fordi Joe Biden har været i politik i 47 år. Hvis der er noget, han har ligget og drømt om om natten, så er det at sidde ved det der, i den stol, i det ovale kontor. Han skal være præsident, og hvis han bliver præsident, så kommer han til at være det så længe, som han overhovedet kan. Det er til gengæld tror, man kan med at lave, det er sådan lidt en Bush-Cheney-deal, Bush Bush, han, han overdrog jo rigtig mange centrale øh, politikområder til sin, til sin minister, Dick Cheney øh, og øh, lave undskyld, vicepræsident selvfølgelig ja, Dick ja, ja, ja. Cheney, rigtig mange centrale ting forsvarer, udenrigspolitik eksempelvis og der kan det godt være Biden, han siger jeg er en ældre herre, det kan godt være lidt mere en gældionsfigur, end jeg er så meget andet eller en grænsekædefigur afhængig af hvad man lige af for man bevæger sig i <laughs> og så kan det være, at Harris hun får lov til at tage nogle af de lidt mere øh, slagkraftige ting, hvor Joe, han lidt mere er, hvad kan man sige, maintenance guy. Ikke? Det er ham, der sørger for vedligeholdelsen af landet. Og hvad tror du, han stadig er præsident om fire år? Kunne man forestille sig, jeg tænker på, øhm, og det er selvfølgelig republikanerne, der kører på det, men hans helbred, hans, øh, hans psykiske helbred, hvor senil, uden at give ham diagnose, skal han blive, før man siger, okay... Det var vist det, Joe. Det kommer jo an på, om han selv anerkender det. Eller om Cameron Harris er, det, man er nødt til at lade ham anerkende det, Fordi som vi var inde på i sidste episode. Altså, vi eller... havde for eksempel i Danmark, hvor et helt land kunne mærke, okay, den er gal med prins Henrik. Og man begyndte jo næsten som borger at tænke, nu må medierne også snart lade ham være. Og til sidst i kongehuset ud og sagde, okay, han er senil eller dement, eller hvad det var, han var. Altså... En præsident, er det noget, man holder hemmeligt, og så lader man den bare køre helt ud over rampen? Eller? Problemet er jo bare fra, at Joe Biden har jo haft flere prins Henrik-episoder om prins Henrik nogensinde noget at have på et helt liv. Jo. Biden er jo blevet taget i utallige gas, og det er rigtigt. Biden er stammer osv., men det er lidt et forsvar, uden at være for ond ved ham, så føler jeg lidt, lidt et forsvar. Han har fundet lidt frem til lejligheden, fordi hvis du ser footage af Biden for 20 år siden, 30 år siden, hvor han debatterer, han er knivskarp. Han er knivskarp, selv under Obamas første valgkamp i 8, hvor han var vicepræsidentkandidat selvfølgelig. Knivskarp. Der var ikke en finger at se på det der. Altså, han var en, en, en, en professionel politiker, der bare kørte af. Men kan man ikke sige, at det er bare noget, der rammer alle 7-78 årige mænd, der der er på alle døgnets vågne timer. Jo, man bliver, man bliver jo kognitivt mere, mere sløv, jo jo ældre man bliver, og man glemmer ting, og sådan er det. Altså, man behøver ikke at være dement eller have Alzheimer's, for at have det sådan. Det er bare sådan. Altså, du regresser bare kognitivt. Og det er det, man ser Biden gøre, og så kommer vi jo lidt ind på det der med, med, med Amendment 25 ikke, i, i USA's forfatning. Det der med, at man viser, at præsidenten kan overtage, hvis et præsidenten anerkender, at, at han ikke kan varetage sit, sit værv, eller at man finder ud af, at præsidenten ikke kan. Men det skal. For at undgå så meget, mange komplikationer som muligt, så er Biden nødt til selv at anerkende, at han ikke kan løfte opgaven, hvis han ender i en situation, hvor han ikke kan løfte den. Og set i det lys, at de to øh, præsidentkandidater, altså Trump og Biden, er henholdsvis 74 og 77. Hvor vigtigt er valget af vicepræsidentposten så? Jamen, det er, det er mega vigtigt. Altså, det er øh, det er jo den ultimative package, der fordi den, det, du får med i pakken, det kan være det, du ender med at få i virkeligheden. Og sådan er det jo. Hvis vi lige skal rundt af, hvem vandt debatten? Hvis man kigger på, på på sådan måling average, så kan man sige, at langt de fleste synes faktisk, altså flertallet synes dårligst om Pence politik, men de synes at Pence klarede sig best. Og jeg skal jo ikke vurdere folk på deres politik, øh, så jeg vil jo gerne vurdere på hvordan de klarede som debatør. Og der vil jeg også være enig i at sige, at jeg synes faktisk at Pence vandt debatten, fordi han var rolig. Og jeg kan ikke huske, om, jeg ved ikke om du kan huske det vi snakkede om sidst, men jeg sagde at Pence ikke ikke hader Harris. Men Harris hader Pence ikke personligt, men hader det, han står for. Og det synes jeg tydeligt skindt igennem Pence. Altså rose. den her meget konservative, religiøse republikaner. Mm -hmm. Altså han er højrefløjende af partiet. Ja, og han var en rolig debattør. Han roste i flere omgange, Kamala Harris og Joe Biden, for at de havde, havde taget den byrde på sig at være politiker og være og så altså være i det offentlige lys og public service. Det... Altså, public office og det der, det de havde jeg meget respekt for. Han synes det var rigtig fint, hun stillede op. Og, og, og så videre. Og hun hun roste ham ikke en eneste gang. Altså, det var hardcore, gik på, ikke vicious as fuck, om man vil. Og der må man bare sige, de klarer sig begge to rigtig godt. Jeg synes begge to, de kommer med nogle gode jabs. Vi skal have en vennerfred. Men jeg synes pænt vand. Tak for det, og tak fordi du lyttede med. Det her var Æsler og elefant.